Vi på Vågen Försäkringsbyrå är inga stela kostym eller cowboysare. Däremot är vi duktiga på allt som rör pension, försäkring och förvaltning. Hör gärna av er så hjälper vi till. Vågen för vågen. Vi är här för att vinna en championship. Jag har ingen problem med att säga det. Varför gör vi det? Det är för att vinna. Jag tror inte att någon som är involverad på den här nivån har någon annan intention. Så vi är här för att säga det. De killarna som är här, många av dem som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara så. Onsdag, ni vet vad som gäller. Det är nytt avsnitt av Rögle-podden med lite speciella omständigheter. Nu har ju smittspridningen ökat i samhället, och då tar vi vårt ansvar och håller oss på olika platser. Så vi hoppas att ljudet ska vara med oss här Vi önskar er välkomna hit Daniel Roth är med På länk skulle jag på säga Linus Alin är med på länk Och jag också Det här blir lite udda men kul att ni är här Vi har mycket att prata om Vi ska titta på den veckan som var När Rögle åkte iväg som seriledare och kom hem Ja, Som det blev sen Som femma efter borta turnén Och så blicka framåt mot ett mastigt Häftigt, coolt Spelschema för Rögle Och mycket därtill Ta tar en glas vatten, Jelm. Jag går nu. Jag tar riktigt lite vatten. Pumpa pump oss. Du, är det är ju eh, Det är pumpad, det är det. Linus. Ja, bra insats, Jelm, trots förutsättningarna, måste jag säga. Ska, ska vi ge oss i kast med det som jag sa i slutet, att de åkte iväg som serieledare och så skulle de möta Brynnes och Läxan, vilket de gjorde. Men de fick ju inte så många poäng med sig hem till Engelholm. Varför blev det så där? Och vad säger ni om veckan som gått? Det är ju två sopjäng. Vad <laughs> ska jag bara eh, nej, men Jag kan väl knyta det lite till mitt resonemang som jag hade inför säsongen. Jag tror att det kommer att bli svårare att ta poäng mot lag. För det finns inga längre countryclubs där man bara går och hämtar poäng. Jag tycker både Brynäs även om Rögel Alltså bra mot Brynäs framförallt så det är svårare att ta poäng jag tycker liksom både Brynäs och, och läxan. Det, det är en annan nivå på tävlandet jämfört med försäsongen och, och Lexan tycker jag faktiskt liksom krigade ner Rögle på, på slutet och det, det är ändå deras det är liksom adelsmärke och kännetecken att de brukar liksom kriga ner lag men jag tycker att de blir lite ner krigade framförallt i förlängningen då i lördags jag kanske inte ska gå in och ta Rögle i försvar när de förlorade båda matcherna, men jag måste ändå säga det att det Rögle presterade mot Brynäs. Alltså det var ju riktigt bra tycker jag och det är, ibland är det bara så att det finns en faktor som kan vara skillnad mellan tre poäng, två poäng, en poäng, noll poäng och i den här matchen var det Samuel Ersson. Han var brutalt bra, så jag jag kan liksom inte klandra Rögle för att de inte fick med sig poäng. Det här var Samuel Ersons kväll, helt enkelt. Ja, det var väl två matcher som, som inte riktigt liknade varandra. I det avseendet också, som du säger igen. Det är ett Rögle som eh, gjorde egentligen vad, man, vad som stod i sin makt. Förutom att peta in pucken mot Brynäs, både spel- och, och chansmässigt. Och sen mot läxan så... Eh, så är de nog inte alls nöjda med, med prestationen och hur de kom upp i den matchen och vilken nivå. Jag pratade med tränaren Cam Abbott eh, på träningen också. Och han sa ju det att de såg inte alls så fräscha ut eh, i ben och så som de har gjort dem, eh, i alla de andra matcherna. Eh, vilket han också pekar ut som en, en skillnad i sammanhanget mot läxan då alltså. Det tycker jag också att det var en ganska stor skillnad mellan de prestationerna. Jag håller med dig Hjelmar att det går inte att begära så mycket mer. Prestationsmässigt om allmänskotten, liksom skott 40-14 eller något sånt jättebra. Jag tycker inte att man hade samma liksom, stunts eller gå mot, mot läxan. Men samtidigt, jag har säkert chattat om det innan. Det är, ju, det är ju inte så många lag som är bra i varenda match så här års. Det är hackar och, och, och drar lite här och var. Det är lite experimentverkstad fortfarande. Och det är många lag som sitter ihop mycket. mycket mycket sämre eh, än så men, eh, ja, men om de åkte iväg jag skrev det i en krönika som går ut haget ut att eh, åkte de liksom iväg med en total molnfri himmel den på himlen så kan man väl ändå liksom åtminstone anstränga sig att hitta några stycken nu Ja det är klart att eh, det går inte att säga att det är molnfritt när man har två raka förluster givetvis inte och framförallt inte då med, med läxansmatchen som den senaste matchen. Men, men hur är läget i truppen nu? Vad va, va vet vi där? Linus, du har ju varit så vanligt K Katena Arena, eller i Katena-arena. Kan du inte höja ditt papper, Linnus, som man ser vad <laughs> även i dataskärmen här? Nej! <laughs> Mobilen! Jag, jag har blivit digital helt fullt ut idag. Dator och mobil. Oof. Jag kan du in på hd.se också? Ja, det kan inte du ju Så det är i alla fall en på den som kan gå in på vår webbplats ja. Nej men när jag var ute i Catena Arena Så, så skakar faktiskt marken under mig idag Bokstavligt talat Det är så att Rögle har I sin ombyggnad av Catena Arena då har de påbörjat det här pålningsarbetet nu Runt om arenan för att sätta in nya stödpelare så när jag satt på läktaren så började hela, hela läktaren och alla rutor och sånt skaka. Ehm, och även när jag skulle göra intervjuerna efter hade jag tur att de som jobbade utanför arenan hade gått på lunch. Och annars hade det inte gått och genomföra några intervjuer där kan jag säga. Du så du ju det... inte på en sån här pebhjelm och gick och pekade lite hur de skulle borra och dra och så? Eller? Alltså, jag kan säga det är inte riktigt min hemmaplan det där. <laughs> Jag tror inte någon som måste ström och sätta upp en hylla ska börja och ge sig på såna, såna typer av arbeten faktiskt. Och därmed så vill ni ha hjälp med husarbete så vet ni linus.alinahl igen. 1hd.se Får vi ihop en 2025 mail så kommer han hem och sätter upp en hylla till er. Ja exakt, det var bra jag ösa nu. Jag inte på extremt djupt vatten här, men... Det finns ju eh, en del annat som eh, jag tog med mig hit och hem från Katarina Arena, bland annat då läget i laget eh, som du frågar om igen. Och där är det ju så att Adam Tamblini är som bekant skadad, eh, men i övrigt har Rögle en fulltalig trupp att tillgå inför eh, från matchen. Eh, och det... Så du förändringar i kedjor och backpar eller något sånt? Nej det ser ut att vara intakt då om vi tittar på backarna med Jelina och Seido och sen Jonsson och Hansson Ekestol Jonsson tillsammans med Lesund och sen då Johannesson och Sheera var där med Everberg, Sjögren Sar, Bristet Smith och Pallola, Bengtsson, Ryfors och Glander och Erik Andersson Brady Ferguson och Taylor Mattsson där ska jag säga också att Adam Edström spelar ganska mycket i den fjärde kedjan eh, under träningen. Så det kan bli så att Adam Edström eh, startar en liten sån här eh, hint eller en eh, basklapp från min sida i alla fall. Att, eh, han ser ut att matchas ganska, eh, ganska rejält där. Känslan är väl att eh, Erik Andersson har fått stå till sidan åtminstone två matcher någonstans mitt i eller mot slutet. Där Adam Edström har kommit in eh... Man har spanat efter honom, man har inte sett honom och tänkt att han är och så har Edström spelat där men jag antar att det har varit av taktiska skäl då. Och det var just eh, Erik Andersson som Edström spelade mycket istället för på onsdagsträningen så det låter eh, helt logiskt i så fall att eh, Edström eh, kan komma och starta eh, från den matchen istället för Andersson. Mm, det är ju intressant. Efter två raka förluster så eh, nu har man ändå lite att jämföra med. så. Alltså, hade ju inte varit chockad om man har dratt lite i tombolan och vart om i kedjorna. Det, det tycker jag att man har kunnat se under erbort eran att det har hänt. Men det kanske eh, behövs en typ platt prestation till för att det ska hända den väckningsproceduren. Vi kan ju ta ett varv här Vad vi själva tycker och tänker om det. Vi har ju förmånen att få tycka och tänka Precis rätt, vi, ju aldrig... fel. vi får ju alltid tycka i alla fall Och vi behöver aldrig stå till svars för några ändringar här. <laughs> coach Hjälm Vad har du udratt på Powerpointen när spelarna kom Och må bitti Hur ser laget ut? Ja, jag det är chockade de hade blivit när de hade kommit till det mötet? <sighs> Ja, först vill jag ju säga att jag tycker det är trist detta Att mitt tips kommer att flyga all världens väg För varje match som går och Tambolini inte kan vara med Jag hosar ju honom och trodde över 50 poäng Det kan jag liksom inte tro längre när han inte spelar Så det är, det är ju surt Och det är tråkigt för alla som gillar hockey Att han inte kan vara med Det är det första jag vill säga Det andra är ja, men ej, Fippla inte med kedjor igen här nu Brynäs inget att snacka om. Rögle skulle ha vunnit en vanlig kväll. 99 gånger av 100 vinner de en sån match med den prestationen. Leksand, Sämre, ja, men må så vara. Jag tycker man ska hålla fast vid det. Jag tittar på, på målproduktionen också. Och det är ju så att Rögle har ju gjort på, på sina matcher 24 mål. Och det är ju ingen katastrof på något sätt. Utan det är ju bland de bättre i lagen. Det är ju väldigt jämt med hur många mål faktiskt. Inte bästa, inte bland de sämsta. ja Men helt okej. Okay. Så jag tycker kör på ett tag till med det här. Eh, jag tror att det kan behövas kontinuitet. Man måste få, få ha någon dålig kväll också. Helt klart. Eh, ja, I krönika som jag refererat till innan så är väl min tes bara att eh, nu väntar ju egentligen två stentuffar veckor här med matcher mot många. Topplag och eh, om man nu ska anstränga sig och problematisera och försöka hitta något moln på himlen så kan man väl tänka sig, finns det, kan ni peka på, finns det någon kedja som känns glasklar och het som liksom bärande produktionskedja? För då tror jag man kanske måste ha med sig en av de här 5-6 matcherna som kommer för att om man vill liksom bita sig fast i toppen, man kan inte bara förlita sig på ett bra powerplate, man måste ju ha en kedja som tar pinnen lite. Och jag kan väl man, kan man inte riktigt hitta någon sån kedja för tillfället. Man har sett tendenser med Smith, Parlelau och, och Bristet. Eh, men annars så... Och dessutom den här kedjan som funkar så bra med Bengtsson, Andersson, Mattsson är ju splittrad då. Så att, eh, någonstans står man ju nu med... Jag vet inte. Ingen, ingen helt given produktionskedja. Jag tycker du har en god tanke där. Och samtidigt som en annan tanke slår mig att när inte träd är kvar och man har en, en, en kedja med Britén, Sar, Bristet som verkligen kunde sticka ut. Så jag är inte så säker på att vi kommer att se en kedja som är helt dominant på det sättet. Så, vi har ju varit inne på det tidigare att Rögle är mycket av en maskin också. Ja, man har sina spetsspelare tveklöst. Men jag, jag vet inte om man ska leta riktigt efter, efter den där kedja... Att man kan förvänta sig att det sker det gå in och spela spela skjortan av väl på senare. men så alltså, i byte efter byte mot sina motståndare utan det är, det är nog mer fördelat över kedorna tänker jag. I min bok handlar det lite om eh, lite om tid också. Jag, menar, jag tycker bristet eh, Smitt och Pallola till exempel så här, på pappret väldigt intressant ut de har väl fått det, två matcher en halv två matcher tillsammans. Och nu senast mot Leksand så gjorde Rögle sina mål i 5 mot 5 och den kedjan var inne på båda. Pallola gjorde och ena och Ekstoljonsson då eh, det och där assisterar Pallola. Så de har ändå någonstans eh, fått igång vad som kan likna en produktion ganska tidigt. Så och ett, ett logiskt byte hade ju varit att lyfta in, eh, som du så skrev i krönikan Daniel, och lyfta in eh, Sar och Bristet tillsammans igen, eh, med tanke på deras historik och vad de har uträttat de eh, eh, senaste säsongerna. Men ser man att man kan hitta någon, någon kemi, i Smith, Pallola, Bristet så, så det är det liksom lite, lite tidigt att dra den slutsatsen eh, nu att nej, det, vi rör om igen. Eh, jag hade velat se dem spela i alla fall den här veckans matcher och eh, utan någon utväxling så då är jag rätt så säker också på att det kommer att komma förändringar. Kanske redan efter förlunda matchen om, eh, om Rögl liksom inte eh, tygar igång med sitt målskytte men de tre har fått lite för kort tid på sig och ändå gjort ett par mål framåt för att inne på ett par mål framåt eh, så där eh, nej de vill jag se mer av innan, innan jag dömer ut den enheten på något sätt. Jag tror egentligen inte det är så och stora omkastningar heller som kommer att krävas, Jag tycker man kan säga. Jag tycker för att man har sett absolut, att Smith och Pallola har, har, kan ha lite kemi, jag tror ändå. Att brist och saker kommer att landa ihop eh, till slut. Jag tycker, jag, har alltid, jag tycker att de har kemiska egenskaper ihop. Va? Men sen, för att slutföra babblet om min krönika så har jag ett resonemang där också att jag tycker att någonstans blir det fel i, alltså det får lite följdverkning hela vägen att de inte riktigt får igång Brady Ferguson på de höjderna som de förmodligen har tänkt sig, ändå en kille som har varit på gränsen till NHL, han är här han lyfter inte riktigt, inte, stickar inte riktigt ut i något avseende, när man lyfter Anton Bengtsson från centerhållen och lyfter ner Brady Ferguson med, med Matsson och Andersson och det lyfter inte riktigt nu, är Erik Andersson liksom till och med bänkad mellan varven och det är ju en det är ju en av de här som de måste ställt klockan efter. Och det gör ju att det blir liksom fel i... i um, det får ju följdverkningar uppåt liksom. Nu, kan, nu har man inte ens uh, den här Andersson, uh, Bengtsson, som kedjan som i alla fall man kunde ställa klockan efter hela tiden. Den logiska konsekvensen är att uh, Tavolini hade uh, redo för att komma den här veckan, säger vi. Det hade ju varit att uh, Brady Ferguson hade... Uh, och att Bengtsson hade bett sämt igen och, och uh, Tambellini hade gått såklart rakt in i laget. Det känns som den rokaden har varit ganska given för Ferguson är, nu är han i en fjärde kedja men uh, med tanke på förväntningarna uh, så är han ju inte där uppe där han bör vara och det är ju ändå ett gäng för in i Sölks serien nu plus då försäsongen som man får kalkulera in så den här anpassningsperioden, vi har pratat mycket om och som man ska prata mycket om, börjar ju ändå lida mot sitt slut. Eller kanske till och med bör vara slut nu. Ja, det är bara har varit här hela försäsongen och, och kommer med liksom det ryktet och det en, den, att han skulle vara så väl liksom, så att någonstans så... Än så länge tycker jag faktiskt inte att inget ont om Hampus Gustafsson som var lite extra spelare i fjol men än så länge tycker jag inte att Brady Ferguson bidrar med så mycket mer än vad han gjorde och han platsade inte riktigt i gänget så någonstans spelar lite hack i centerhierarkin hierarkin. inte Ferguson är bassad. så Man skulle inte kunna förlåt att jag avbröt det, men man skulle inte kunna tänka sig att lyfta tillbaka Bengtsson in som center. Och, jag menar, han fick ju hoppa ut på en ytterförårsposition. Och få vara lite mer offensiv. Kanske få igång lite produktion igen. Kan man inte göra något liknande med, med Ferguson? Jo, det tror, jag, det tror jag att man skulle kunna göra. Ja, tror jag väl, tror jag att Bengtsson är tillbaka på sin centerplats. Det, det fick väl en lovande start. Men någonstans tror jag att han är center. Och han är... Om man snacka, ansvarsgrad så är han ju liksom... Det är ju en spelare om man skulle låta vakta sin hamster om man åkte och handlar. Typ. Eh, alltså han är så, liksom så ansvarsfull sådana eh, människor vill man ha på de mest ansvarsfulla posterna. Liksom. Jag äger ingen hamster, men det är Det här var en fantastiskt bra liknelse. Dessutom så är Anton Bengtse, är ju en spelare som eh, lagkamraterna. Eh, egentligen tokhyllar i intervjuer och tränarna också. Han är ju en på många sätt men flera lagkamrater har gått ut i våra intervjuer och sagt att han är till och med, Nils Höglander sa att han tyckte att han var SOL:s mest underskattade spelare och det är inga, det är inga små berömord. Så han är ju väldigt omtyckt i laget och väldigt pålitlig och det är precis som du säger Daniel, i det, det långa loppet så, så vill man ha den typen av spelare på sin Naturliga position för att få ut eh, mesta möjliga, även om jag tyckte att han har sett eh, helt okej ut eh, som inte får ja, Han är ju den lojala sorten de kommer att göra precis allt vad de ber honom om med tro också i det långa loppet. Så Det är ju om Rögle har ett starkt lag. Så det har vi ju pratat många gånger om att det kanske inte är centersidan som är den allra starkaste avdelningen av olika skäl. Och då det är det väl ytterligare ett argument för att eh, man inte, tror inte i långa loppet att de har råd att urholka den kanske på pappret liksom tunnaste lagdelen. Där måste man nog ha alla tänkbara resurser på rätt ställe. Ja, skulle, skulle jag se någon, någonting som ändras då, även om jag tycker att man ska trumma på här nu, så är det väl att, att just återföra som du var inne på Daniel, den, den kedjan som man vet att den bara maler på. Matson Bengtsson... Andersson. Och då är jag ju inne på att Ferguson då får ja, helt enkelt ut på en kant. Ja, det skulle vara en sån förändring då. Eller så sätter de Ferguson som extra spelare och tar in Adam Elström i mixen någonstans. Mycket möjligt. Mycket möjligt. Ja, det har man ju lärt sig också. Men så länge, har vi snackat om också, så länge folk gör sitt bästa, han krigar säkert som ett jul för att att lyfta Ferguson så någonstans så har, de stor, har de ett förtroende. Men det finns ju en bortgräns också där man, där man inte kan liksom, där man måste väga ihop allt och tänka att nej, men nu är det faktiskt din tur att hamna utanför när vi lägger ihop pusslet. Liksom. Och jag tror kanske att han måste nog, han måste nog upp om man inte ska hamna där snart. Kanske att vi ska, om vi, om vi skiftar fokus från, från de där spelarna framåt, kanske några ord också om det nya spelaren Moritz. Moritz Seider, eller hur man uttalar namnet. Moritz Seider, jo, namn han jag har väl sett eh, inte fullt så rostig ut som man skulle kunna tänka sig. Jag tror att det är rätt mycket kvar i honom, men han, eh, han åker ju inte runt och så vilsen Det syns ju att det är en intelligent spelare och att han, eh, han ger ju inget liksom, valpigt intryck. Jag tycker det ser ut som att han har... Sen erfarenhet och att han har liksom skills som står ut känns ju givet. Det är bara någon form av liksom liten transportsträcka fram till, till han liksom börjar växla upp. Det ser ut som det är några hack till i den växellådan. Intressant backpar ihop med ihop med Jag skulle gissa att han kommer att det kommer att börja hända grejer under den här liksom 5-6 matcher hos sviten som alltså de har framförstånden. Och det ska ju finnas ett par växlar till i honom. när Han inte har spelat match på länge och kommer hit och så har han gjort ett par matcher nu. Det hade varit förvånande om han hade varit på hundra i allt han gör. Så jag är med dig där. Sen är det, till sist på backsidan kan man väl säga att nu, nu Craig Shearer har längst ner bland fiskpinnarna utanför i frysen men även som Johannesson som febrats upp och som är draftad och vi har pratat liksom gott om att ha egenskaper som verkligen sticker ut. Han är ju också börjar också bli lite kallna på, på bänken. Någon istid där direkt sen Saida kom in. Ja, där ser vi hur det kan svänga i ett lag. Vi har pratat om Samuel från förra den här, hur förtroendet har växt, hur istiden har ökat och sen så Samuel Johannesson då som har en jättebra säsong och då, som du säger nu då har det jobbigare så det, det kan ju skifta väldigt mycket under en säsong med spelare och inte minst kanske under ett ledarskap som Cam Abbott som inte drar sig för att göra förändringar vad det än må vara det är, Men det är ju säkert en spelare som de eller det är ju såklart en spelare som de vill ha igång, kanske det är en helt annan spelare än Craig Schiefer. Jag är helt säker på det. att De letar nog snarare efter liksom möjlighet att få in Johansson i detta och få, få igång honom och varva igång honom. För det är klart att de, de lärde sig nog mycket om, om vilken potential han har förra säsongen. Eh, Något om eh, rapporten om spelarna för. Ja, nuläget om man säger så. Om vi blickar framåt. Ni var inne på det att spelschemat är ju spännande kan man säga de kommande veckorna. Ska vi bara dra det lite kort. Frölunda närmast på torsdag kvällen och så Skellefteå och sen Färjestad och så back to back med Luleå. Det är ju inga dussinlag. Ja, det är ju Färjestad då, som normalt sett inte är ett dussinlag men som ligger oväntat långt ner i tabellen men de är väl på väg uppåt. Det här är ju det är något att bita i kan man säga. Vad sa du, Jelm? Allt under 14 poäng är väl skandal? <laughs> ja. Mm. <laughs> ja, ungefär. Ungefär så. <laughs> Ja, det är verkligen en intressant veckan. De har haft åtta matcher för sig att vara upp och komma igång. Och rivstartat och så hackat lite. Men ändå en skadefri trupp och verkligen liksom en riktning med det mesta de håller på med. Så att, ähm, det är väl nu det ska liksom lyfta det hela attacken. Om, man ska, om de ska vara kvar som ett topplag efter den här femmack från sviten. Vad säger du Linus? När du blickar framåt på, på de här matcherna som du är med och bevakar. Ja, men jag ser ju ett Rögle som har alla förutsättningar. Jag menar de har en spelare bort en viktig sån är den en Tamblyn och Men många lag dras ju med rätt mycket skadeproblem och många spelare som är, är förkylda och sjuka. Jag menar Linköping har till exempel drabbats av corona i truppen där de ställer in matcher och så Rögle har sen en tid tillbaka egentligen när nu kunnat tugga på lite med, med samma folk och spela in både kedjor och backpar i, i Lund och Ros. Så det är någonstans nu man ska visa att man eh, det är väl dra det till sin spets och säga att de, de har, har i toppen att göra den här säsongen också. Men det är ju så pass många tuffa matcher på löpande band så man kommer kunna dra en hel del slutsatser efter de här två veckorna eh, på var och det står och, och eh, också liksom hur, hur de står sig mot De här toppkonkurrenterna För Färgstad Får också tillbaka mycket folk Nu från Skador till exempel Och Frölunda har gått bra Med de i serieledare Och eh, har liksom nått ett, En tidig ny nivå jämfört med Vad de hade i fjol ja, men jag, Du har helt rätt i det De har alla förutsättningar för att växla upp nu. Jag tycker man hör mellan varven på spelarna också Om det var Dennis på nu senast liksom, Så nej nah. I, vi tycker liksom inte att riktigt att vi får ut vad, vad vi vill. Liksom. Det känns som att det är lite så sådär: uh, man väntar på att det ska släppa ketchupflaskan på något vis. De har, uh, de har inte riktigt, de har inte riktigt liksom maxat sin potential så här långt, det kan man väl säga. Det, det har sett rivstartigt ut, och de har, det har sett intressant och lovande. Uh, men uh, jag tror att de, vad gäller liksom hur de vill genomföra detta, så. Är de inte riktigt där, men de, de är nog själva sugna på att lyfta det här på hack de här två veckor. Det är ett par tankar här som jag känner att vi måste beröra innan vi går vidare. Jag kopplar till era resonemang. Linus, du var inne på två saker. Vi går tillbaka till Tambellini. Vet vi någonting mer på ett ungefär hur länge han kan väntas borta? Eller är det helt stängda dörrar där? Jag frågade Kristoffer Alvingrip förra veckan tror jag det var om Tampolini status och då första landshålletsuppehållet nu i november som gällde. Och vad jag förstått så har inte det förändrats någonting. Även om jag inte har pratat med honom denna veckan. Så det är nog samma status där just nu i alla fall. Mm. Nästa punkt då som jag funderar på, du nämnde- Linköping och fått in corona. Även Djurgården har corona smitta i laget nu bekräftat. Nu börjar det krypa in här också i sol lagen och alla ni som lyssnar också vet ju och följer nyheterna hur det ser ut med ökad smittspridning och så vidare. Det börjar bli väldigt sorgligt igen nu. Inte bara, ja det är ju samhället såklart i första hand och för elitidrottsklubbarna också i andra och spelarna inte minst. Ja, men gick man gick man för ett tag sen och väntade liksom på att uh, det är nu dags att öppna mot 500 snart så, så känns det som man får en annan känsla nu när detta händer och läste din intervju Linus, med Ted nere i Schweiz där man uh, också har fått nya liksom, restriktioner och han är orolig för om säsongen ens kan genomföras så, men, uh, man, är väl, man är väl snarare orolig där liksom, uh, kan man ens kan de liksom rulla på med det här spelschemat? Eller blir det liksom hack snarare där än att det ska bli någon folkfest? Kändes det väldigt nära från några här växan så känns det faktiskt väldigt långt borta nu. Att man skulle rycka på den här publik publikgränsen på 50 personer. Även om klubbar gör sitt bästa för att få in folk ändå i restauranger och lågor och allt vad det nu är så så tror jag att med dagens missbredning, eh, bara spekulativt, så tror jag väl att eh, det ska väldigt mycket till för att man helt plötsligt nu skulle gå åt andra hållet och, och öppna upp till 500 när, när det såg ut som det gör. Och eh, jag tänker nu Linköpings match då flyttas fram mot Oscarshamn. Om det nu har börjat redan med att rucka på matcher för det här, vad... vad... Vad ser ni framför er om det inte, inte lägger sig? Kommer vi att få ett, ett jätteuppackat spelschema? Vad, vad tror ni? Vad, vad ska vi förbereda oss på? Att vi inte vet ett skit. <laughs> nej, det här är ju sant. Så Men är alltså det nej, ju vi, faktiskt. Vi, det här gick inte ens så förutspå för, för två veckor sedan. Så det känns bara som att man killgissar och av. Äh, det, det, det enda man kan man vara säker på att det känns väldigt ovist alltihopa. Mm. Det Är det min enda gissning? <laughs> ja, det är, nej, men det, är ju det, det är, precis som du säger, det blir ju gissningar. Men det är ju ändå matcher som ska föras som det är sagt nu. Så det är ju um, ja, det, det är oerhört tråkigt och sorgligt allt som händer. Men vi kan ju inte göra någonting åt det. Linus, ja, förlåt, det var som någon på gång här. När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers Lagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Något, Nej, men det, det är väl också... Nu kommer det ju mer lokala restriktioner och rekommendationer också. Det kan ju påverka... Om det kommer i Uppsala nu som du har gjort till exempel. Hur påverkar det Sirius som, som spelar i allsvenskan när de kommer med råd att man ska bedriva träningsverksamhet till exempel och får man någonstans förbereda sig på att det kan komma liknande lokala rekommendationer i, i, i andra områden som påverkar sol lagen och då, då står man också inför nya sorters utmaningar men uppackat spelschema är väl som du sa Mattias där, det är väl inte allt för vilt killgissat att, att det kommer att bli så matcher skjuts upp och får pusslas in senare och det kommer att stå lag som har, kanske har tre 4 matcher får mindre spelare än andra lag och så vidare så får man hitta, hitta datum och, och, och pyts in de omgångarna på. Nu blir ju inställt till exempel vilket frigör eh, några speldatum i alla fall. Men eh, det, det är, en, det är ett, eh, en säsong där allting känns, det känns som att det får tas som inte från månad till månad så får det ju tas från vecka till vecka eller till och med från dag till dag man får ut och gå från fakta man har framför sig här och nu och sen så jag har på att de kan förändras ikväll i, i princip. Jag tänker för min egen del att, att man får vara glad och tacksam för varje match som kan spelas. Istället för att lägga energi på matcher som kanske måste flyttas. Att sätta det i rätt perspektiv. Så ska jag försöka ta mig an det i alla fall. Det är ju bara att acceptera. Alltså sådana lägen när matcher skjuts fram och sånt. Det finns ju inget, då, och det finns ju inget alternativ heller det är ett måste och det måste göras och, och det som du säger det är bra hoppas att de får, får ihop det så att serier grundserien och, och hela säsongen kan, kan slutföras Men det är som liksom du säger Lainez, vi får ni ställa in oss på att det är en tabell som kommer att behöva både kryckor och rullstol för den kommer att halta den kommer att halta svårt det, det kommer att bli en det är risket att det blir en i historia Sen finns det väl också ett perspektiv med vi ser allt fler. Det var en intressant text du skrev, Lino, som kock om. Eh, apropå liksom lönesänkningar, att personalen i Rögle både spelar och anställda redan avstått. Ett belopp. Det, det känns som att de signalerna blir allt mer högljudda att det är där man hamnar. Folk tvingas gå ner i lön. Det, det är tuffa tider för de här klubbarna. Jag sa att Brynäs varslar väl, jag vet inte exakt antalet, jag kommer inte ihåg men jag reagerar på att det var många i, i sin personal äh, nyligen. Äh, det var väl idag till och med onsdag eller igår tisdag. Så, äh, att det kommer att, att bli fler och mer intensiva diskussioner om, om äh, spelare och personals äh, eventuella liksom, lönesänkningar och på det planet är ju det känns ju ganska givet och, och Rövides då Daniel Kock. Vi har honom berättat att de, de vill avvakta de här oktoberbeskeden som kom som då blev negativa gällande publiken innan de eh, intensifierar de diskussionerna med, med spelartruppen. Under oktober så kommer det att tas nya diskussioner då, eh, med laget från ledningshåll för att och, eh, hitta en väg framåt där gällande. Eventuella då ytterligare lönesänkningar. Vi berörde ju också detta med restaurangplatserna i arenan och hur man flyttar på dem. Va, vad kan vi säga där då? Har vi något mer att säga om det? Alltså det är ju lite tudelat där för att dels beror det ju såklart på, alltså det man kan säga är för att er som, er som lyssnar som inte har läst den artikeln att Rögle då har flyttat eh, eller byggt tillfälliga restaurangplatser på ena kortsidan nedanför restaurangen helt enkelt och de är uppsatta och klara, såg jag idag på onsdagsträningen anledningarna är ju två, dels då att man såklart vill ha in fler matgäster med nuvarande restriktioner men också på att det här pålningsarbetet som jag berättade om tidigare i led av bygget att det kommer att dela av Rögläs nuvarande restaurang eller till och med kanske, kanske hela kommer att behöva stängas under en period och då behöver man någonstans eh, där man flyttar folk helt enkelt så istället för att sitta inne i restaurangen kan man ha matgäster eh, lunchgäster då nere på arenan så det finns eh, lite olika anledningar Vi sa detta, nästan, kom, jag sa detta nästan som ett skämt när vi poddar för en månad sedan kanske att det här, nu, det här kommer att föda liksom kreativitet hos klubbarna jag inte om de, och snart sitter matgäster ute på läktaren det var nästan mer som ett skämt <laughs> Det där, där är vi nu. Ja, det är väldigt oförutsägbart. Och, mm, det handlar ju om ren och skär överlevnad i, i slutändan för, för klubbar. Så Man måste försöka vara kreativa också. Ja. Nåväl, om vi släpper det. Hur ser det ut på spaningsfronten den här eftermiddagen? Ja, jag, jag har en liten spaning faktiskt. Snyggt. Och det handlar lite om, eh, jag ämnet med en in intervju med Cam eh, i, i efter träningen. Men det handlar just om eh, rivaliteten som har blåsats upp lite grann mellan Rögle och Frölunda. För några år sedan så var den helt obefintlig. Det, det fanns ingen var eh, stelvade samma känsla som, att möta Frölunda som att möta eh, Färgstad till exempel. Eller, eller Linköping eller Brynäs eller något annat. David. Där vill jag ändå protestera lite som historiker i sammanhanget. De har ändå långt De har mött varandra mycket på 80-talet. Det, 80 det, det finns ju historiskt en djävulsk en rivalitet med Frölunda på ett helt annat sätt än Linköping och Frölunda. Ursäkta, det var inte meningen att skriva i på näsan. Men jag vill ändå lägga till detta som en brasklapp. Det är noterat. Det är noterat. Men jag tycker ändå att matcherna mot Frölunda och känslan mellan liksom spelarna har varit på en annan nivå eh, än i de andra matcherna. Eh, och jag, jag tyckte, jag tänkte på det när jag var i Göteborg nu och bevakade den här, eh, ni minns säkert träningsmatchen som det framflyttade en timme för att isen var dålig i Frölunda Borg, den träningsmatchen. Eh, och där var mycket så här, eh, Leon Bristet hamnade i Luve på Friba några gånger och, och Roger och skicka någon liten gläring till Cam Abbott mellan båsen där med, med liksom ett, ett snett leende. Alltså lite så här, de skavar på varandra lite de här lagen och Frölunda är inte jätteglada för att, att möta Rögel. De förlorade väl alla fyra matcher mot förra säsongen och det tror jag säkert de har i baktanken nu när de ska mötas på torsdagskvällen här jag, jag bara tycker mig att jag har sett någonting alltså ibland kan det vara lite vänskapligt och så mellan, mellan spelare och lite hej och hej och, och eh, men jag får inte känslan att det är så mellan de här två lagen just nu Nej, du, du ringer in något intressant i den texten uh, med Cam uh, ja, det känns så, det känns som att uh, tror jag använder någon formulering att uh, det känns lite som att för Rögle i Frölunda någon slags liksom storebror som man både bonrar och samtidigt älskar att jävlas med. Liksom. Det är ju liksom the team to beat på något sätt. Det är ju de som är bäst och de som ligger i framkant på i precis alla kolumner. Så det är klart att med den liksom allt högre svansföring Rögle har skaffat sig så är det rimligt att det är de man liksom spänner pylbågen mot. Men det är ju en, en häftig... Det är en häftig, häftig rivalitet. Det har ju någonstans blivit liksom, uh, inte bara liksom ett topplag utan det, det är lite extra uh, aura kring, kring matchen. Det har blivit det. Ja, alltså, det låter... du... ja, förlåt, kör du Linus. Nej, men, man har ju sett att Rögers mentalitet har, har förlorats eller förändrats de senaste säsongerna. Jag menar, för, för ett par, tre år sedan så var det väl man listar sviter och öglar har inte vunnit i Skandinavien på 24 år eller vad 24-25 år. Eh, och det kändes många gånger som att de nästan var, speciellt när de spelade ut i Göteborg, att de var besegrade liksom på förhand eh, rent mentalt. Det har ju svängt helt och hållet eh, just hur man liksom ser på Frölunda som motståndare och att man, eh, man tävlar på ett helt annat sätt men som sån klubb nu och någonstans under den här Abbot-eran så var det kanske där man bröt de första fördämningarna. När man börjar det du snackar om här, ett nytt, en ny inställning, en nytt cykel. Så någonstans var det ju där uppe som man bröt någon barriär, där för första gången som du sa på 25 år. Det var där de började få de första kvittorna kanske. Faktiskt, när jag tänker mm. efter. Det är nog helt rätt. Vad tror ni då? Får Johan Gustafsson stå mot sitt förra NHL-lag han var i? Målvakten där. Vet inte. Svårbedömt. Nu fick väl bara Rifalk en match som sen var det Gustafsson en match. Nu har de stått för sin match. Här. Vet inte. Jag tror nu ändå liksom att Rifalk är deras 70 man i 70 30 eventuellt 70 30 resonemang så att det ska ju inte bli förvånad om Rifalk står uh, fyra av de här fem kommande matcherna. Är det inte 65 25? Inte 25 35. 65 25. Historiker, ja, matematiker nej. Det vore inne tar de tio sista då, Malarkanon. Fyra tar de materialen. Sista. Men nej. nej jag vet inte. Linus, du nämnde Leon Bristad han skulle nästan kunna vara en spaning i sig va? för när han är nu icke-publicerad vid det här inspelningstillfället text med, med Leon Bristad så har väl han ett resonemang som nästan är en tangerar spaning va? faktiskt, berätta om den Nej men jag intervjuade Leon Bristad idag och ni får surfa in på hd.se imorgon bitti för att läsa hela den texten, men hans resonemang går väl egentligen Pelarna i det kan man väl säga är att han tycker att det är för stort liksom fokus på poängproduktion för spelarna. man menar att en spelare kan snubbla in en kasse eller två och sen tycker alla att han har gjort en jättebra match. För tvärtom så kan man vara helt dominant i spelet men inte lyckas få in pucken och då har man gjort en, en dålig match. Att spelare blir bedömda på det viset. Han tycker att det är lite skevt fokus både, ja framförallt då från media men också liksom från, från många andra håll eh, som, eh, som han sa. Så, eh, och den andra delen är ju att eh, om man tittar på hans eget spel, han har gjort ett, ett mål på åtta matcher men att han liksom förklarat, tittar man på det han har skapat, hur många skott han har haft på mål och så, så, så tyder det på att han, han har posterat på, på en hög, hög nivå att han är nöjd med men liksom det spelmässiga men också att det, det då såklart att han hade velat ha fler poäng men att det är inte alltid är saker man kan, man kan styra över utan så länge man har tålamod och jobbar på så, så kommer det där att släppa. Men det var intressant att höra hans resonemang eftersom han har hintat i ett par intervjuer och, och, och sagt rakt ut till dig Mattias också lite samma mm. sak att det är förstått poängfokus i, i, i media då. Jag kan tycka att han har en poäng i det när vi pratar om just poäng. För det finns, man kan säga utifrån två horisonter tänker jag att man kan resonera som han. Men sen är det ju också matcher där spelare går poänglösa där de faktiskt inte är bra också. Och det är ju inte det han syftar här då. Men, nej, men visst är det så, det är ju inbyggt i hela systemet någonstans från... Från det att man är liten upp genom alla generationer, journalister, agenter, lag. Man får ju indoktrineras i detta med att poäng tittar man på. Det är det man ser i statistiken om man inte har något extremt analysverktyg. Det vill säga om man är en vanlig betraktare. Så är man själv inne i det så tänker jag att man kan nog känna så många gånger som, som Leon gör att men vad då okej okay, jag gick poänglös men såg ni inte vad jag gjorde för spel där och där och där i den spelformen och i det bytet. Jo, men det gjorde inga poäng. Alltså det finns, det finns något i det där som han säger. Men vi jag... har Pratat om för liksom analysförmåga att han eh, brukar vara skarp och se. men jag, blir, jag, jag tycker att han har poänger i sitt resonemang. Eh, att det är klart att det, det finns det är viktigt ju så länge liksom man, man skapar massa chans, och så är man delaktig och så. Men jag tycker någonstans att jag tycker att han generaliserar lite för mycket. Jag, jag, alla har blivit sin egen världsbild, Men jag känner inte riktigt igen den här bilden att det är så mycket fokus på. På, nu kanske jag tar media i försvar jag vet inte om, om det finns det är, kanske på vad man läser var man hämtar sin information men jag tycker liksom att jag pratar inte bara om oss men liksom men vi, vi pratar väl mycket om en sån som Anton Bengt som ju ingen poäng eh, eller inte särskilt mycket i alla fall jag tycker inte att det är så mycket fokus på poäng men jag tror att det kanske när man är Står där han står så är det, är det så djupt inbyggt i systemet. Det är, liksom, är bonus till höger och vänster med, med poäng. Och poäng leder ofta till kontrakt i eh, bättre, bättre klubbar. Liksom. Poäng är ju väldigt centralt för vad de, vad de håller på med. Och det är möjligt att det liksom är fokus i vissa sammanhang. Men den bilden att det är liksom hets kring poäng i media, köper inte jag för jag, jag tycker inte riktigt att den stämmer jag tycker att den, jag tycker att den är lite generaliserad den bild Jag vet ju att vi har haft en, en del resonemang när vi sätter betyg och sådär kring målvakter om vi tar bara det specifikt om andra saker också men just det att okej okay, en målvakt som håller nollan och i princip inte varit involverad får 15 skott på sig varav inget är särskilt svårt han håller nollan, ska han ha en fem här betyg? ja Tveksamt. Kanske egentligen bara en trea i prestation. Å andra sidan kan han inte göra mer än att hålla nollan. Samtidigt som en målvakt som släpper in två puckar kanske har stått på huvudet. Som Samuel Ersön i Brynäs släppte någon puck då. En solklar femma. Så det... Vi diskuterar ju ändå om sånt här att inte bara fokusera på eh, siffror utan också på prestationer. Det är svårbedömt, jag menar, titta på en sån, vi bara ta ett exempel på, eh, på en offensiv kraftig slag, eh, typ Dennis Eberberg, ser, Dennis vi. om eh, han har åkt runt och varit eh, dålig i spelet i, i 57 minuter, två... gör han ett solemål mål och, och, och liksom pangar in den i, i bortre krysset, eh, det är ändå någonstans grunden i hans uppgift är att avgöra var och vara liksom den offensiva spetsen för ögla. det ska man ju väga in i resonemanget precis som att man ska väga in att eh, Arlen Lesund ska inte bli bedömd efter hur många assist han gör för att han har en roll där han ska städa i boxplay och städa i 5-5 och spela 0-0 där och, och vara stabil Så Någonstans får man göra en avvägning hela tiden i liksom spelarens uppgift. Vad, vad bedömer vi dem efter och, och hur stor liksom påverkar ska mål och, och poäng i den helheten? För det är många gånger vi sitter och, och verkligen ja klä oss i huvudet och tänker ja men, hur, hur, hur ska vi gå tillväga med den här spelaren eftersom det, det är så himla tudelat det där. Det är också ofrånkomligt att om det står två två den ser för varje som åt usel i matchen så vi liksom styr in liksom två med röven så hamnar ju han i fokus för att han avgör liksom matchen där men kanske inte det jag menar där men kanske inte alla hyllar honom för att han blev tokhyllad för att han gjorde det men han hamnar ju ofrånkomligen i fokus det är någonstans det är ju underhållning detta och de är extremt välbetalda artister och allt liksom intresse runt omkring, det är liksom det som bär cirkusen någonstans. Så någonstans får de liksom leva med att det blir liksom fokus på, på den typen, liksom. så förstår jag att man har andra variabler i ett lag, att man uppskattar liksom andra grejer, men det är en del av paketet ändå. Ja. Hur, hur är det med Men jag vill bara säga till sist att det är ju ändå intressant med folk som har en åsikt och våga framföra den och vågar ha, liksom ha ett resonemang. Så även om man inte håller med så tycker man ju, uppskattar man ju att det finns spelare som vågar prata, vågar säga saker. Mer ja, sånt. Precis, jag menar, om, om vi tar bristet i det här fallet det är ju, om han nu tycker annorlunda än vad bara... Media tycker till exempel, då är det ju såklart hur bra som helst om man då bara berättar om det rakt upp på istället för att gå och liksom hålla det inom sig på något sätt och, och aldrig kunna berätta hur man, hur man tänker och känner. Så jag, jag uppskattar också det. Det bidrar också till att vi sitter här och pratar om detta och att folk själva får skaffa sig en utfattning. Jag är säker på att det finns många lyssnare som lyssnar på detta som tycker att Jo men ger nu eh, i podden då vi alltså att ni har ju bara fokus på poäng och mål hela tiden. Mm. Eh, och det finns många andra som sitter och tänker att ja, men det, är ju, det är ju det som är viktigt om man är en offenskaft det är ju bara det det handlar om. Så därför är det viktigt att, att spelarna som är då de som är i, i huvudfokus på alla sätt och vis i en sån här fråga vågar stå för någonting och vågar tycka någonting. Det är då det blir roligt det är då det blir intressant. Ja, men det gör ju att man själv, vi kanske går ta oss och ställer oss en fråga: Fokuserar vi för mycket på poäng? Det är inte säkert att vi kommer fram till att vi gör det, men vi ställer oss i alla fall frågan: leder till någon slags eh, diskussion i alla fall? Och sen får man väl också komma ihåg att vi, kommer, vi har ju totalt olika perspektiv i detta. Han är spelare, står på isen och då får han missar, och vi, jag eller vi, liksom, och på dem på helt motsatta sidan som är satt att liksom granska och bevaka dem det är klart att vi det vore ju, det vore ju rätt absurt om vi hade exakt samma syn, synvinkel liksom på att, ja äh, jo, precis så här är det liksom, det är, väl, det är väl klart rimligt att vi har olika ståndpunkter att ha. Och äh, ni som lyssnar har, som Lino få inne på säkert, många åsikter Ni får väl mejla till mig den här gången om ni vill tycka till i det här, om äh, Poäng, fokus om det är för mycket så eller inte. Ja, min mailadress hittar ni säkert på hd.se någonstans. Bara solen, går ner över dig hjälm, för jag tycker jag börjar se att Serac <laughs> ser snart inte. Nej, det är sant. Jag har väldigt dålig belysning här. Men eh, vi kanske ska låta his historiken ta över det här nu. Uh, ja, tycker vi har pratat länge men så ska jag har gjort mig att ska jag ska försöka hålla mig eh, ganska kort. Idag ska vi åka vidare till ett nytt land. Wow! Läderle. Vart det är vi på den i på spårtider. Vi ska till till nation som har servat Rögle med fyra spelare genom tiderna. Och alla har varit backar. Alla har varit backar. Just det. Oj. Det är inte så lätt. Jag förstår det. Vi ska röra oss mot Slovakien. Vad har vi för uh, slovakiska spelare som har spelat till röglen? Martin, ju... nu kan jag ändå huvudet direkt. Okej. Okay. Eller vill du... Uh, du får väl inleda som vanligt? Du har redan sagt Martin, Leinus. så säger nu det efternamnet Martin Störbak. Bra. Störbak. Det här ska jag ju kunna. Leinus, du får ta en till om du kommer på. Dominik Ranjak. Ja, men... Fyra säsonger. Han är själva veteranen i det slovakiska sällskapet. Två backar till. Kom igen nu. Nej, jag fixar inte. Det är någon som är nyligen där också. Va? I... Ja, Det beror på vad du menar med nyligen. Är det så här 70-80-talare? Eller nej, eller nej, nej, det är liksom nu, sista sista 8 åren. Jag tror båda var han har... En blev värvad av Pelle Svensson och en av masken. Så ni har ju inga undanflykter av någon av er. Kan de vara käck va? Oj, oj, oj. Det sitter 4 000 och bara skriker namnen i örat på er. Hör ni inte det? Ja, exakt. Jag tänkte precis det också. Oj, vad irriterade ni är på mig i första hand och Linus i andra hand. Låt får mig berätta om den för Ja. Det är för er ledtrådare. Jag ska säga vad han heter, han kommer vi sitta här till imorgon kväll. Den första spelaren är 35 år gammal idag och heter Ivan Baranka. Just det. Han ja, har haft sina gamla CSM-grillor på hyllan. Han spelade för säsongen i HC Kometa Brno hemma i Tjeckien. Eller i Tjeckien. Det eh, ser inte ut som att han eh, Fortsatt sin karriär efter det eh, Den eh, Storväxt man som såg lite Skräckenjagande ut, men som har lite eh, Halvrädd för honom Eller inte riktigt eh, Han spelar Rögle 2015-16 Så det var en det var, måste Det måste ha varit precis när de hade gått upp i ESL då Rögle va? Eh, gjorde 40 matcher, 9 poäng Minus 16 sen eh, Han kom från KHL Och han försvann till tjeckiska ligan, han avrundar faktiskt sin karriär med att spela i Tjeckien först i Witkovic och därefter i Brno den andra spelaren då, för att hålla någon slags teatralisk nivå här, som ni inte heller klarar han värvs av Pelle Svensson en mitt i säsongen värvning, en riktig hockeyvagabond. han har spelat i så många klubbar så att ni kan inte ens lista dem alla –Rickard! –Lintner. –Lintner? –Ja, just det, såklart. –I dag 42 år gammal. –Och även den man har lagt rören på hyllan. –Han var faktiskt... –När han kom till Rögle så... –Det var verkligen på eh, sista refrängen på karriären. –Han, eh, åt, han var kom i Rögle i eh, årsskiftet 2012-13. En eh, tuff, röglös säsong, kaotisk. Faktiskt som en ersättare till eh, en spelare som vi kommer till alldeles strax, Martin Stöderback, som tillsammans med Tom Pricing fick sparken. Och det skapade hål på backsidan och där kom då Rickard Lindner in. Först på ett korttidskontrakt, sen förlängde man honom över hela säsongen. Var med och spelade Kvalserie Och med mera Men det slutar väl med Respass från högsta serien för mig. Nästa back på listan har ni knäckt Av Martin Strback Han gjorde två sessioner i Rögle Först år 2008-2009 Så måste ha spelat med, med Abots Kom in och spelat typ halva säsongen I Rögle, sen återvände han 2012 13 sagda säsonger, men fick då kicken mitt i säsongen. Kom från KOL, återvände sen till Kosice i Slovakien, där han la rören på hyllan 2016 och Martin Störback idag, 45 år gammal. Den sista spelaren är Dominik Granjak. En mycket vänlig hockeyspelare, en av de vänligare man har träffat eller hur? Det Kan ha varit en snälla stilhållsmann jag har intervjuat någonsin faktiskt. Vänta, vänta, vänta nu ni, ni är snällare än Anton Bengtsson Ja, men det var ju en. Han var, en är också en sån Man skulle kunna lämna en hamster till i handen Och sen han stått där till man kom hem Och hade varit och handlat Vem som helst alltså. ja. han, han är där uppe med typ Mats Budgård och det gänget det var, Jag var en snäll en 37 år gammal är Dominic Graniak idag och den som undrar så ska jag tala om att han fortfarande spelar. Han spelar i Karlovy Vary i Tjeckien. Spelas fyra matcher där. Han gjorde ju faktiskt också två säsonger över 2009-10 var han med och åkte ur elitserien. Då hade precis Abbott lämnat. Sen kom han tillbaka och gjorde säsongerna 2015-16 och 2016-17. Två säsonger. Han var minus 15 under sin sista säsong i Rögel. Man kan väl säga att han var. nådde kan inte riktigt. De, eh, samma höjde andra svängen som första svängen. Han var väl, gjorde en kanon. Eh, om han var, gjorde en kanon första gången 29,50 på. Så alla möbler betydde betydligt tuffare andra svängen. Men eh, fyra slovakor, alla backar, eh, det, det var eh, Historiska Hörnans slovakiska utsvävning. Imponerande. Jag antar att du inte kunde allt det där utan till. Nej, jag ska kräda Elite Prospects i vanlig ordning som eh, hjälper mig med, med detta. Alltså, det var ju, inga, några av dem var ju inga smickrande plus minus statistikssiffror som du redovisade där. Nej, Men. Men de kunde ha gjort en del annat gott å andra sidan. Vi har inga, vi har inga braskande historier att bjuda på idag. Det är ingen dålig historia att berätta för gången igen. Nej, den är så störd alltså. Jo, men jag, har, jag kan säga bara en gång, en gång så vaknade jag faktiskt. Det här är också helt sant. Det är bästa uppvaknande jag har haft i hela mitt liv. Mitt i natten vaknade jag med en djungelrål i munnen. <laughs> Aldrig haft ett bättre uppvaknande. Nej, jag, var ju, jag var ju himmelriket. Jag tänkte att det var ju tur du inte gick upp och åt mer suntabletter förra gången i alla fall. Det var ju tur att du gick på brioosten. Ja, ja, verkligen. verkligen. Ja, Det hade varit kul om man hade något minne av att man faktiskt har ätit den också. Det är ju lite poängen med att äta grejer, att man kan njuta av det. Men om man inte ens kommer ihåg det efteråt, så har man ju verkligen gått bort sig. Jag det är bra det här avsnittet kommer vi komma ihåg länge också. Det var första gången vi inte fick stå i samma rum. Ja, precis. Men det har ju gått bra ändå. Jag hoppas det. Vi kan väl uppmana till er som lyssnar att ge lite feedback på detta. Och har ni något att tycka till om i någon riktning. Oavsett om det är positivt eller negativt så är vi intresserade av det. Vi finns på... Google-podden vi finns på, på Twitter och, och um, ni kan också maila oss tre separat eller allihop om ni vill. Men det är, vi, vi är nyfikna på vad ni tycker och om vi kan um, köra vidare på detta, om det skulle behövas eller om det är um, så att ni inte tyckte att detta var okej okay, så får vi försöka tänka om. Vi är lika mottagliga för bröm som hård kritik. Ja, och kan, det, kan Fråga Lund få in alla möjliga konstiga frågor så... Vi får väl säga samma sak. Det finns inga dåliga frågor. Bara ställa dem. Precis. Vi vill ha lite mer interaktivitet här så att vi är levande med er och att ni får kanske svar på några av era funderingar som ni går och fnular på. Så är det. Ska vi fälla ner bomen för idag och se fram emot intressant, två intressanta hockeyveckor? Det gör vi och innan vi tackar helt så får vi väl passa på att också tacka vår trogna samarbetspartner Vågren Försäkringsbyrå. Precis så. Och, och tack till er som har lyssnat såklart. Så tillbaka med ett, ett avsnitt i nästa vecka. Och massor av analyser. Ah.